Capitolul 3, versetul 16 Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Iată aici una din tainele lui Dumnezeu arătate în Sfânta Scriptură, taina Evlaviei. În adevăr, mare este taina Evlaviei. Cuvântul Evlavie este de origine greacă și după tălmăcirea unora înseamnă a lua bine, adică a merge drept, a fi om integru, om dintr-o bucată, om care merge drept la țintă, cinstit și nevătămat. Integritate înseamnă unitate, adică ceva fără lipsă, întreg. Evlavia este întotdeauna în legătură cu credința. Numai cei credincioși sunt Evlavioși. Cineva poate fi cinstit și fără a fi credincios în Dumnezeu, dar cinstea aceasta nu se poate numi Evlavie. Ca și cuvântul Har, tot de origine greacă, cuvântul Evlavie este foarte cuprinzător. Om Evlavios este numai cel care merge drept, cel integru, unit în sine însuși, unit cu Dumnezeu și unit cu copiii lui Dumnezeu. Om Evlavios este numai cel care urmărește unitatea în Biserica lui Hristos, Unitatea celor care cred și îl recunosc pe Domnul Isus ca mântuitor personal. Mare este taina Evlaviei, adică unitatea între copiii lui Dumnezeu, unitatea între om și Dumnezeu, între pământ și cer. Interesante sunt unele traduceri ale acestui text. Iată câteva din ele care ne ajută să înțelegem mai bine gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului și a lumii în general. Taina Bunei cinstiri traducere după Teofilact, taina creștinătății, traducere Nicodim și Galaction, taina credinței descoperite, traducere Nițulescu, taina cucerniciei, traducere Cornilescu, 1931. Toate aceste cuvinte se cuprind în cuvântul Evlavie. Evlavia sau Sfințenia, zice Socrate, este virtutea prin care omul își îndeplinește datoriile față de zei. Numai în legătură cu Dumnezeu și cu slujba lui poate ajunge omul evlavios. Evlavia izvorăște direct din Dumnezeu. E o taină născută în el și o descoperă numai oamenilor care o caută din toată inima și cu toată stăruința. Evlavia este semnul dumnezeirii în om, este pecetea unității copiilor lui Dumnezeu. Fericitul Augustin spune O taină a Evlaviei, o semn al unirii, o legătură a dragostei. Cine vrea să trăiască, are de unde trăi. Apostolul Pavel pune taina Evlaviei în legătură cu întruparea Domnului Isus. Mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost crescut în lume, a fost înalțat în slavă. Domnul Isus este întruparea tainei Evlaviei, prin el înțelegem această taină în toate laturile ei, adică a o lua bine, a merge drept, a fi dintr-o bucată. Prin el înțelegem unitatea care este însăși firea lui Dumnezeu. Domnul Isus era întreg al lui Dumnezeu, întreg în împlinirea voii lui Dumnezeu, întreg în ascultarea de Dumnezeu, întreg în jertfa sa, întreg în fața oamenilor, întreg în fața îngerilor. Da, el era evlavios desăvârșit. Rugăciunile lui au fost ascultate din pricina evlaviei lui, evrei 5 cu 7. Mare este taina evlaviei, adică a unei vieți predate în întregime lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, căci îngerii văd drept, pentru că ei pătrund în adâncul omului în duhul lui. Pe oameni îi putem înșela cu trupul nostru, care îl putem îmbrăca într-o haină a formei de evlavie, dar pe îngeri nu-i putem înșela, ei văd Duhul nostru. Prin taina evlaviei se înțelege taina unității din împărăția lui Dumnezeu, se înțelege unitatea dintre mădularele trupului lui Hristos și unitatea dintre trup și cap. Această unitate este cu putință numai între cei născuți din nou, care au Duhul lui Hristos, nu numai învățătura lui Hristos. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Învățătura lui Hristos se poate primi și numai cu mintea, fără nașterea din nou. Da, omul poate să știe foarte corect învățătura lui Hristos și totuși să nu fie al lui, să nu fie născut din nou. Și diavolul știe corect învățătura Domnului Hristos cu mintea, dar cu inima este străin de tot de această învățătură. Taina Evlaviei este taina Hristos primită în inima, unde este Hristos, sfințit ca Domn, acolo este viață nouă dumnezeiască, este unitate în dragoste. Acolo este pacea lui care stăpânește inimile și le topește într-un singur trup. Mare este taina Evlaviei, a unității, pentru că ea arată că lucrarea jertfei de pe cruce a biruit desăvârșit în inimile credincioase. Întruparea Domnului Isus, este o taină. Cum s-a făcut ea? Sfântul Maxim mărturisitorul zice, taina cea mare a înomenirei rămâne pururea taină, chipul cum Dumnezeu s-a făcut om rămâne de-a pururi negrăit, că mai presus de om s-a făcut om. Teofilact zice și el, toți știm că Dumnezeu s-a întrupat, dar cum s-a întrupat nu o știm. Nu știm noi taina întrupării, dar știm bine pentru ce s-a făcut ea. Vedem bine urmările ei și trăim din plin urmările ei, harul ei. Ceea ce nu ni s-a dat să cunoaștem, nu ne este necesar mântuirii, dar ceea ce ni s-a dat să cunoaștem, trebuie să ne însușim cu toată ființa. Taina întrupării Domnului Isus, taina Evlaviei, o cunoaștem bine prin roadele ei și avem o datorie sfântă, o poruncă puternică de a ne lăsa copleșiți de ea, pentru a face parte și noi din ea și astfel să devenim cu adevărat slujitori ai lui Dumnezeu. De la celor care pierde parte de parcă tău nu tu ai dat tot ce aveai în cer și tot ce aveai în lume. Ce aveai mai scump în cer și tot ce aveai în lume, de mila celor care pierd, de foarte deală tău-n lume. Capitolul 4, versetul 1 dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Duhul spune lămurit tot adevărul pentru toate vremurile, pentru toate stările și pentru toate nevoile, numai omul să ia aminte la ceea ce spune Duhul. Toate încurcăturile și rătăcirile, toate înfrângerile și pierderile duhovnicești în viața credinciosului vin de aici. Nu ia seama la ceea ce spune Duhul. Duhul adevărului ne vorbește lămurit tot timpul, prin toate lucrurile, despre toate problemele care ne frământă. Să fim atenți să avem mereu deschisă inima și mintea pentru a putea înțelege vorbirea Duhului. Duhul spune lămurit că în vremile de pe urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. E vorba de credință, nu de crezuri, nici de forme. Credința este una singură care nu se moștenește, ci este dată de Dumnezeu celor care o caută, adică sfinților. Această credință nu duce decât într-o singură direcție, Hristos. Nu urmărește niciun scop pământesc, ci numai pe Hristos. Nu leagă inima de nicio religie sau altă organizație pământească decât de Hristos. Orice învățătură care nu îndreaptă sufletul numai spre Hristos și felul lui de a fi, nu este calea credinței, ci este un crez oarecare. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Cei care s-au lepădat de credință nicăieri nu pot sta cu putere, ci purtându-se în dreapta și în stânga, la urmă ajung la gura prăpastiei în care se prăbușesc. Când este vorba de credință, în lume sunt numai trei căi. Credința dreaptă, dată de Dumnezeu Sfinților Săi, credința falsă și necredința. Pe una din cele trei căi merge orice om, a patra cale nu există. Fiecare cale din cele arătate mai sus se naște dintr-o învățătură. Credința dreaptă se naște din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ea se mai numește credința adevărului, credința de același preț cu a apostolilor, pentru că se hrănește cu învățătura scrisă a apostolilor, credința aleșilor lui Dumnezeu, pentru că ea este un har pe care Dumnezeu îl dă celor care îl aleg pe el, așa cum a ales Maria pe Domnul Isus Hristos. Cine alege pe Dumnezeu în viața de acum, fără să-i pună vreo condiție, este ales de Dumnezeu. Se mai numește credința din tâi, adică de la începutul Bisericii lui Hristos, credința Evangheliei, pentru că nu primește în sine nimic străin de Evanghelie. Se mai numește credința în Domnul Iisus, credința lui Iisus, credința în Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, credința care lucrează prin dragoste. Credința dreaptă duce pe om la nașterea din nou, îl face o făptură nouă în Hristos, îi dă chipul și felul său și îl zidește ca mădulare în trupul lui Hristos. Despre această credință zicea și Sfântul Apostol Pavel, este un singur domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu. Credința falsă se naște dintr-o învățătură amestecată, adevăr cu minciună, învățături omenești, tradiție, datini, etc. Această credință nu schimbă omul, ci îl lasă în starea în care a fost rob păcatului și al lucrurilor de jos. Necredința se naște din învățătura că nu există Dumnezeu, că Iisus Hristos a fost un om ca toți oamenii sau că n-a existat, că Scriptura este o carte de povești, că nu există cer și răsplată cerească, nu există judecată și pedeapsă dumnezeiască, aici pe pământ este totul. Atât credința falsă cât și necredința fac din om o ființă vicleană, egoistă, mândră și fără conștiință. Omul cu credința falsă sau cu necredința în inima lui devine hoț, exploatator, necinstit, urător de semeni, leneș, rob al tuturor păcatelor, etc., pentru că nu se mai teme de o putere supranaturală care îl vede. Sfârșitul lui este moartea fără nădejde și pedeapsa veșnică. Cine nu are, nu vrea să aibă credința adevărată, se alipește de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor, adică un amestec de adevăr cu minciună, așa cum s-a arătat mai sus, care răpesc orice echilibru, orice lumină adevărată, făcând din el un vrăjmaș al lui Dumnezeu și al adevărului său. Cei rei n-au pace, zice Domnul Isaia 48 cu 22 dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Tu ai credința dreaptă dată de Dumnezeu? Ești tu un om nou după chipul său? În vremurile de pe urmă, diavolul caută să abată pe oameni de la credință de la Hristos, punându-le în față fel de fel de lucruri religioase, mai biblice sau mai puțin biblice, fixându-le porunci și legi ca să-i ocupe cu acestea și să uite de Hristos. A te ocupa de legi și porunci înseamnă a privi mereu la tine, la neputința de a le împlini, luându-ți ochii de la singura țintă la care trebuie să privești necurmat, Hristos. Învățăturile dracilor sunt toate învățăturile care ți-au -ți ochii de la Hristos și ți i îndreaptă spre alte lucruri, chiar religioase. Duhul Sfânt ne învață lămurit în privința aceasta, numai să fim atenți. Cine nu vine la Domnul Isus pe calea credinței născută prin Cuvântul lui Dumnezeu, se alipește de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Sunt multe duhuri înșelătoare, unul din ele este Duhul de partidă. Cine are Duhul lui Hristos este izbăvit de Duhul de partidă și de alte duhuri înșelătoare. Toate duhurile înșelătoare dezbină pe om de Dumnezeu de unitatea trupului lui Hristos. Același lucru îl fac și învățăturile dracilor. Tot ce nu duce la unitatea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos este duh înșelător, este învățătură drăcească, pentru că numai diavolul dezbină. Domnul Isus, prin jertfa lui, face lucrare de strângere într-o unitate desăvârșită, un singur trup. Diavolul face lucrare de împrăștiere. Ca să auzi ce spune Duhul Sfânt, trebuie să fii viu. Un mort nu poate auzi glasul Duhului Sfânt, ci mai întâi trebuie să audă glasul Domnului Isus, să-L asculte ca să învieze. Apoi cei înviați pot auzi glasul Duhului Adevărului, Duhul Sfânt, ca să-i călăuzească în tot adevărul. Lumea moartă, în păcat, nu poate primi Duhul Adevărului. Oamenii născuți din nou, înviați din moartea păcatului, au Duhul Sfânt, de aceea îi pot auzi glasul și îl înțeleg. Ei înțeleg bine și binele și răul și adevărul și rătăcirea, erezia și sfințenia și fără de legea. Credința cea de la Dumnezeu este una și ea nu se schimbă după împrejurări pentru că este întreagă așa cum este adevărul. Această credință adună pe cei care o au într-un singur trup. Dar fiatra ce a fost mormân A fost ea străină Și n-a mai fost în cer cu vânt Și nici în cer lumină Și nicăieri n-a fost cu vânt, Și nici în cer lumină iar piatra ce ți-a fost mormânt, a fost ce i Versetul 2 Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, Fățărnicia, mai mult ca orice alt păcat, schimbă direcția duhovnicească a oamenilor. Oamenii fățarnici sunt meșterii diavolului, folosiți la schimbarea direcției călătorilor care merg înspre împărăția lui Dumnezeu. Ei îmbracă pe din afară haina unei forme de evlavie, dar înăuntru stăpânește minciuna. După haina văzută îi crezi cetățenii cerului, după mers însă îi vezi îndreptați numai spre pământ. Zice un proverb arab. Lătratul câinelui te duce la cetate, lătratul șacalului te duce în pustie. Așa sunt fățarnici. Ei pare a fi urmași ai lui Hristos la prima vedere, dar dacă îi privești mai de aproape, vezi că nu au nimic din Hristos și că drumul lor duce în pustiul lumii. Fățărnicia este imitația adevărului, este banul fals al diavolului cu care înșeală sufletele. Numai diavolul și omul se pot fățărnici. Restul viețuitoarelor de pe pământ nu pot fi prinse de marele păcat al fățărniciei. Cele mai multe victime ale fățărniciei sunt dintre oamenii religioși, de aceea Domnul Isus învăța și le porunceau ucenicilor săi, feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Când diavolul vine îmbrăcat în îngeri de lumină, înșală mai ușor și pe mai mulți oameni decât atunci când vine în adevărata lui înfățișare. Oamenii smeriți sunt numai cei care au primit jugul Mântuitorului Hristos pentru că ei trag alături de El la carul Evangheliei. Toată învățătura și lucrarea oamenilor religioși care nu duce la zidirea trupului lui Hristos, la întărirea unității copiilor lui Dumnezeu și la nimicirea lucrărilor diavolului sunt minciuni, învățături drăcești, iar cei care le înalță sunt fățarnici. Orice formă de evlavie, orice adevăr știut și netrăit Duce la fățărnicie și la o lucrare vrășmașă Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Orice duh străin duce spre învățăturile dracilor care luptă împotriva planului lui Dumnezeu de a zidi trupul trupului Hristos. Minciuna este tot ce nu duce la întărirea bisericii, care este stâlpul și temelia adevărului. A fi creștin înseamnă despărțirea de minciună și mărturisirea adevărului. Unde nu este unitate între și Domnului Iisus Hristos, este un semn puternic că a intrat Duhul minciunii, Duhul intereselor de jos, Duhul de partidă. Astăzi, mai mult ca oricând, s-au înmulțit Duhurile înșelătoare. Adevărata unitate are la temelie nașterea din nou, iar nașterea din nou este lucrarea Duhului adevărului, prin adevărul mărturisit de apostolii Domnului Iisus. Noul Testament este dreptarul învățăturii sănătoase, Cine vrea să fie sigur că nu se află în minciună, să cerceteze sincer noul testament. Fățarnicii au cugetul tocit. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Cugetul ars cu fierul roșu înseamnă cuget fără simțire, adică mort. Teodoret al cirului zice că locul arsurii și-a pierdut simțirea cea dinainte. Arsura păcatului nimicește nervii cugetului, de aceea devine nesimțitor. Păcatul repetat și nemărturisit transformă inima de carne în inima de piatră. Nu mai simte. Sfântul Ambrozie spunea, liniștea celor răi servește drept semn că ei sunt înmormântați de vii. Când cineva a ajuns să păcătuiască fără să mai simtă mustrarea cugetului, înseamnă că mormântul a înghițit cugetul lor. E liniștea morții. Starea aceasta este cea mai grea stare a omului păcătos. De obicei fățarnicii au cugetul ars cu fierul înroșit, sunt ștampilați diavolului și nu mai simt că merg spre pierzare. Dragul meu, dacă ai păcătuit, repetând păcatul și nu mai simți mustrarea cugetului, roagă-te Domnului Isus să-ți dea această stare vie și simțitoare căci El te poate învia din nou. Nu te teme să mergi în fața Lui, căci El n-a scos pe nimeni afară.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 ca să se alipiască de duhuri înșelătoare Și de învățăturile dracilor Abătuți de a unor oameni Care vorbesc minciuni Însemnați cu fierul roșu În însuși cugetul lor Preslava Domnului cântăm cântarea De mila celor care pierd De mila celor care pierd De parte de un tău nume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 prin tare s-au făcut, tot aștrii prea-i conduce. Într-un vestiarul te-ai născut și ai murit pe cruce. În staul rece te-ai născut și ai pe cruce Tu cel Prin care s-au Făcut Toți aștri Spreai conduce Iar piatra Ce a fost Mormânt A fost ea străină N a mai fost în cer cuvânt Și nici în cer lumină Și ieri n-a fost cuvânt Și nici în cer lumină Chiar piatra ce a fost Așa ai vrut tu să plătești, să cumperi lumea-ntreagă, Dar tu pe nimeni nu îl lești, ci laște tot să leagă. Pe nimeni, nimeni nu îl lești, ci laște tot să leagă. Și-ai tu să plătești, Că ți-a fost lumea dragă.